Тоді ж проводу ЗЧОУН стало відомо, що Москва готує вбивство Степана Бандери таким же чином, як було вбито у 1926 році Симона Петлюру. Як відомо, Симона Петлюру на вулиці в Парижі застрелив єврей Шварцбард, який на суді заявив, начебто зробив це з помсти за єврейські погроми, що за наказом Петлюри чинялися в Україні. Якщо польський суд у Львові в 1933 році за вбивство з подібних мотивів засудив Миколу Лемека на довічне ув'язнення, то французький суд у 1926 році виправдав Шварцбарда. Тепер Степана Бандеру мав убити поляк, родом з Волині, під приводом ніби під час війни УПА замордувало його рідних, але до здійснення цього плану не дійшло. Був такий випадок, про який розповідає Степан Мудрик-Мечник, який з 1951 року був начальником розвідки ЗЧОУ. 2 жовтня я мав зустрітися з чоловіком, що працював у КГБ. Ним займалася СБ, і розконспірувало його. Потім ним довелося займатися мені. Ми не вірили йому, і він це знав. Ідучи на розмов з ним, я завжди мав надійну охорону. Далі Зажицький повідомив, що КГБ в Москві з найвищої інстанції отримало доручення за всяку ціну фізично ліквідувати Степана Бандеру, Ярослава Стецька, Степана Ленкавського і Степана Мудрика. А Івана Кашубу треба затримати і живцем привезти до Східної Німеччини. На Бандеру замах може відбутися кожного дня. Все вже підготовлено. Вони хочуть з ним покінчити. Я запитав, які в нього докази, що все це правда. Він без надуми Відповів, що увійшов у конфлікт зі своїм начальством і хоче залишитися на заході. Має там жінку, котру любить, має все приготоване, щоб її перевести на захід, але потрібні гроші. На запитання, скільки хоче, відповів, що кілька тисяч. Я йому відказав, що справ фінансових не рішаю, мушу про це говорити у проводі. Тоді Зажицький сказав пам'ятайте, що в рахунок входять такі технічні засоби, яких світ не знає. Повернувшись до Мюнхену, мудрик мечник доповів у вузькому колі проводу про свою розмову з Зажицьким. Прийшли до висновку, що Бандері необхідно бодай на якийсь час зникнути з Мюнхену. Спочатку він відмовився. Аргументуючи тим, що всі вони наражені на смертельну небезпеку, але через кілька днів уліг наполяганням друзів і погодився виїхати. Мудрик Мечник 15 жовтня 1959 року переїздить у Бонн і зустрічається з відомим німецьким політиком, до якого мав листа від Бендери, ім'я його Мудрик Мечник не називає. Але коли пригадати, як свого часу в радянській пресі доводили, що в смерті Степана Бандери був зацікавлений Оберлендер, можна припустити, що йдеться саме про нього. Цей політик потелефонував міністрою внутрішніх справ. Бо йшлося про те, що Бандері і його сім'ї виробити документи, ясна річ, на якесь інше ім'я. Далі знову нехай розповідає сам Мудрик Мечник. З Міністерства внутрішніх справ було прислано двох панів, які мене забрали зі собою. У кімнаті, куди мене припровадили, був пан, мабуть, років п'ятдесяти. Вони втрійку почали розмову зі мною. По їх обличчях я зрозумів, що вони ставляться з недовірою до того, що чують. Перед тринадцятою годиною вони сказали, що до години чотирнадцятої робимо перерву. Перше, що я хотів зробити, знайти телефонну будку і потелефонувати до Мюнхену. Знайшовши телефон, я викликав Мюнхен. Наше бюро. До телефону зголосився Ярослав Бенцель. Я просив, щоб він викликав провідника. Він мені сказав, що, мабуть, хвилин десять тому провідник поїхав додому на обід. Бенцелеві я сказав, що він має провідникові від мене переказати. Бенцель розповів, що у них на Цепелін була таємна німецька поліція. Питали, де Мудрик, чи ми вислали його до Бонду. Було для нас зрозуміло.